Ni lyssnar till Sveriges Radio p Jag heter Mikael Olsson. PlayStation mentality. PlayStation mentalitet. Ja, det begreppet lanserades av FNs särskilda rapportör för rättsosäkra summariska avrättningar. Det finns faktiskt en sån. Och FN-rapportören undrade var the world of video games slutar och var den verkliga världen börjar för fjärrstyrda obemannade farkoster väcker frågor hey what is going on guys today i'm you the reaper tutorial that you guys wanted to see so let's jump right into it use the red laser guided at the end of the reaper drone to target your enemy basically just get right above him and finish them off let me know if you want any more Kill tutorials and i'll try to get them to you Other than that have a nice day. Peace. Verklighetens fjärrstyrda vapenbärare med namn som Reaper, Liemannen, blir tv-spel igen. Här är en instruktion på Youtube för hur Reaper dödar bäst i Modern Warfare 3. Ja, så heter spelet och det är också verklighet. Den moderna krigföringen. Systemen för övervakning, spionage och krig på distans säljs i verkligheten, men med tv-spels estetik. I verkligheten pågår spelet på riktigt på liv och död, och fler och fler länder satsar nu på att bli storspelare. Före jul. Var det det iranska revolutionsgardet som tog hem en seger. Gardets flygvapenkommando lyckades ta över styrningen av en amerikansk så kallad spiondrönare som obemannad flög på hög höjd. Den högteknologiska farkosten landades i Iran och amerikanska försvarsdepartementet är nu djupt oroat över att den kapade drönaren kommer att ge Iran nycklar till utvecklingen av egna avancerade drönare för distanskrigföring. Och hela världen berörs av utvecklingen av fjärrstyrda farkoster. Från robotbyn i Lappland, ja den kallas faktiskt så byn Vidsel, som blivit skjutbana för fjärrstyrda frambärare av förödelse, till de likaledes snöklädda bergen i Pakistan, ett land plågat av det som kritiker, alltså kallat Playstation-mentalitet, i det nya distanserade kriget. Welcome to a world of deadly drones. Välkomna till konflikten. Brönare dyker nu inte bara upp i Pakistan Obemannat flyg bevakar allt ifrån jockmoks myrar, amerikanska bilköer och EUs gränser Är den här utvecklingen problematisk? Hör om Sab's förarlösa lycka, pakistansk panik och svenska samer mitt i surret av förarlös fjärrstyrd spaning och krigföring. Bliva kär, håll honom, håll. Det är vintermarknad i Jokkmokk. och mitt i kommersen, gycklet och minusgraderna, ligger Runes stock på snön. Han visar hur man gjorde förr i skogen för att inte frysa ihjäl när man var ute på renskötselarbete och måste sova lite. Så man börjar elda med två runda stock och man klyver den aldrig. Det enda som man behöver göra det är att såga av en torrfura eller hugga av en. Så brinner den 14-15 timmar. I och med att man gör en sån här norså, det är ju en strålningsvärme som är så jämn och fin. Du ser ju är ju nog fantastisk. Samtidigt som Rune Stock visar den urgamla skogssamiska tekniken att hålla sig varm, svinkalla nätter, så har han framtidens obemannade teknik i luftrummet över sig. Jokmok ligger nära Vidselbasens skjutområde. Det är stort som Lekinge. Och här betar Runes renar. Ovanför renarnas huvuden flyger förarlösa flygplan, så kallade drönare, eller UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Man har testat vapen på Vidselbasen sedan 50-talet. Då var det kärnvapenprov som gällde. Bror Erik Karlsson var här. En grovarbetare i svenska kärnvapenprogrammet. De skulle testa sprängkraften i en sjundedels atombomb. Vi kan se det där svarta molnet. Men sen blev det ljusare och ljusare och väldigt likt en stor, jättestor svamp. Så kom smällen något efteråt och det var mullrande ganska länge, många sekunder. Ja, då kom ju tryckvågen och. och det var mest obehag när den gick tillbaka för att då blev man utan luft liksom ett tag som annöd nästa Men det var ju tur att det inte var kraftigare. då kunde ju ha följt med. <laughs> Efter atombomstesten inleddes skjutprov med robotar. Och nu är det också drönare som gäller på området där Rune Stocke bodde som barn. Hitt kommer inga obehöriga in. Det är militärt skyddsområde. Du, när jag var med er i somras på björnjakt eller vi letade efter skelettdelar från renkalvar ja. då såg jag hur noga ni var. Ni plockade upp alla metalldelar som ni såg från nedskjutna flygplan eller robotar eller vad det var för något. De har ju någon sån här och så De är ju väldigt noga att plocka plocka upp skrot. Men det är ju inte allt de hittade. Ibland går i sönder någon, någon robot eller något sånt där som och en del hela robotar hittar de ju inte alls. Så eftersom vi är ute i skog och mark så ofta så att då, då vi hittar en sån där då slår vi en GPS position på den. Kanske man bär fram till, till en myr så att de kan landa med helikopter och plocka upp den där. Sånt där måste, ju, måste man ju ta reda på för att det kan ju inte ligga i skogen och skrota. När jag var i kallvagen då, när ni hade kallmärkning i somras så såg jag ju hur det stod söndriga bombade plan utanför. Hur är det att samsas om utrymmet? Ja, det, det går ju i alla fall. Men givetvis att det kan ju bli problem vissa tider. Hur känns det att ha, ha föra flygplan som svävar ovanför huvudet? Ja, jag vet inte. Nu har det har blivit som ett sätt att leva med det där. Men verksamheten får inte utöka så mycket mer än vad den är idag. För då, då blir det stora problem för, för samerbyn och för renskötseln. Trots alla flygövningar i luftrummet ovanför Jokkmokk så är testverksamheten tämligen okänd. I somras satt Leif Öman utomhus och drack kaffe i Jokkmokk. När helt plötsligt ett flygplan kommer dykandes rakt ner mot centrum av Jokkmokk. Och sen gör en sån här riktig lop och återvänder upp. Och det därför så gick det gång på gång under 20-30 minuter. Och sen försvann flygplanet. Och man såg att folk som gick omkring på gatorna liksom blev obehagliga till mots på något sätt. Det syns ju på folk. Och mitt över samhället. Man bedrev övningar där man tränade sig för Afghanistaninsatser. Alltså om man ska uttrycka det enkelt så tar man det ju som en fientlig handling att man övar precisionsbombning på oss för att bli skickligare i kriget i Afghanistan. Så går det ju upp ett ljus att vad är det de håller på med? Det här har man aldrig hört förr. Så kom Sveriges stridshandlingar i Afghanistan till Leif Öman och Jokmok, Och nu ser han verksamheten på Vidselbasen med vapentester och drönare i nytt ljus. Faktum är att på Vidselbasen har över tusen flygningar med drönare gjorts. Alltså obemannade föralösa flygplan. Huvuddelen i basens egna drönare som drar mål i långa linor efter sig i luften. I början var det också drönare från Australien, Frankrike och USA. Uggland är en svensk drönare flög här i slutet av 90-talet och för tio år sedan gjordes ett barnbrytande test. Det var en drönare som flög från Kiruna ner till Vidsel, vände och landade åter på Kiruna flygplats. Och bakom det testet så stod svenska myndigheter och också Israel hade med teknisk utrustning. Och strax efter att drönaren lyft från Kiruna kom det vanliga morgonplanet in från Stockholm för landning. Och det styrdes av en pilot. Sen vidare 2006 så testade Nederländerna en drönare som sedan sändes till konfliktområden i Asien. Och nästa år ska Neuron testas på Vidselbasen. Neuron är en flygande, obemannad stridsfarkost, en drönare som militär ska använda. Sex europeiska länder, bland annat Saab i Sverige, har byggt Neuron. Och I fjol så testades Örnen, en svensk drönare, innan den sändes till Afghanistan. Det berättar Lasi Bonnevart, chef för Vidselbasen. Ett annat system som har varit hos oss är ju arméns obemannade farkoster. Den kallas i Sverige för örnen som man använder som spaningsfarkost nere i Afghanistan för att understödja sina marktrupper. Det är ett annat exempel. Så den kan alltså spana i mörker och den kan spana på dag, dagtid efter olika intressanta objekt ur militär synpunkt. Nästa år så kommer nevron eller neuron. Europeiskt byggda drönaren. Vad kommer ni göra då? Det är ungefär liknande som den här UAV-Örnens för, för arméns räkning, att uh, våra stora ytor är ju väldigt, väldigt lämpliga för att testa en, en utökad envelope, som man säger, att, att När en flygfarkost ska börja flyga lite mer avancerat och testa lite andra funktioner än bara att hålla sig i luften så är vårt område väldigt lämpligt för det. Så det är den typen av anvelop man kommer att göra hos oss. De första flygningarna med den här farkosten genomförs i Frankrike. Den verksamhet som ni bedriver är ju ganska den är ju hemlig. Vilket problem ser du i att lokalbefolkningen känner väldigt lite till om vad som händer hos er? Jag ser inget stort problem i det. Och så länge vi sköter oss, så länge vi är professionella, så länge det inte händer olyckor så är min uppfattning att uh, det fungerar bra. Även fast inte folk vet exakt vad vi gör så vet man att man gör det vi gör, gör vi på ett seriöst sätt och vi, vi gör det bra. Hur kan man veta om en drönare eller vapen som testas på vidselbasen inte används i krig? Den frågan funderar inte jag på. Det ingår inte i min roll att fundera på den frågan. Utan de som kommer till oss har någon långt för mitt huvud, repareringsnivå, bestämt att de får komma. Och vi genomför tester enligt de regelverk som vi har att oss till. Jag funderar inte på de där frågorna. Klockan är snart halv elva den 17 februari. Tingsrätten anlalar åklagaren mot Mia Hov och Berkelder. Parterna kallas till sal 3. Ja, då vill jag att Mia Hov och Berkelder döms för olaga intrång. Och jag påstår att hon har trängt ja, in på Försvarets se, på. flygbas i Vietzel, som är skyddsobjekt utan att ha till Det, det hände den 26 juli 2011 i Visel inom Ästbyns kommun. Mia Hov och Berkelder begick gärningen med också Mm. På en videofarm syns Mia Habo tjej, Berkelder. Hon sitter i Lyxele. Hon är snart färdig sjuksköterska. Nej, huvudförhandlingen handlar inte om att överträda Mosöld i gränsskogen eller inte. Det handlar inte om att kättra med staket eller inte. Det här är en politisk rättegång. Det handlar om, är det etiskt rätt att det finns ett krigshemmesområde i Norrbotten? Sen huruvida det är förbjudet område för mig eller inte tycker jag är ganska oväsentligt i den här frågan. Efter 18 minuter är rättegången slut och videoduken hissas upp. Julia Pettersson och Elisabeth Nyberg-Fors från omvårdnadsprogrammet lämnar tingsrätten. Man kan förstå hennes liksom, sida men ja, det är ju ändå liksom, lag som hon har brutit emot. Och, och de gör ju bara sitt jobb, nämnde och det, och de måste ju följa lagen. Och känner du att det testas i Norrbotten? Det är ju hemskt att... De övar för sådana saker här. Jag trodde aldrig det. Det trodde jag hände någon annanstans. Att man egentligen bara aldrig tränade för att man bara gjorde, gick ut och gjorde det. Medan Mia Habo Berkelde vill att det stora övningsområdet i Norrbotten ska läggas ner så vill Jerry Johansson tvärtom. Han vill ha ett större så att också Arvidsjär kommer med på ett hörn. Jerry Johansson är kommunalråd i Arvidsjö och vill vara i närheten av drönare när de utvecklas och testas. För tester är tradition i Arvidsjör. Hittills mest av bilar, men drönare går också bra. Jerry säljer kila och mörker. Det, det är en bra affär, Det. Kom till Arvidsjör och frys in snödriva och så betalar ni bra för det. Och Viselbasen tror jag har en fantastisk framtid framför sig. Det finns så enormt mycket spännande utvecklingsformer där. Och jag tror också. Både civilt och militärt så tror jag vi kommer att se allt mer av det här med UAV, alltså obemannade spaningsförkoster, som kan användas både civilt i fjärrredning eller sjöbevakning, men också försvarsmässigt, som jag tror man kan eh, testa i våra områden väldigt väl. För att vi har så vi, Om man tittar ett europeiskt perspektiv så har vi väldigt lite flygtrafik. Stora ytor i luftrummet. Det här är en potential för framtiden också. Varför tycker du att det är spännande utveckling med UAV? Ja, alltså, jag, jag är mest intresserad kanske speciellt i, i de nya tillämpningarna. Fjällräddning. Kanske det blir så i framtiden att sker en olycka långt borta så kanske man skickar först i vägen UAV som identifierar olycksplatsen för att sen anländer räddningspersonalen. Lars Gyllenhal bor i Rosvik, en timmes bilresa från Vidsel. Han är författare och militärhistoriker- och följer dagligen den militära utvecklingen på Nordkalotten och i världen. Både det svenska flygvapnet och alla större flygvapen just nu- håller på att gå in i en ny era- vilket folk i gemen inte riktigt har förstått ännu- där man till stor del övergår från pilotstyrda flygfarkoster till obemannade. Fortast går det ju i USAs flygvapen- där man bara inom några få år har ersatt väldigt många piloter- med sådana här förarlösa flygplan. Kommer Hur ser framtiden ut de närmaste åren? Alla flygvapen i hela världen är intresserade av att till stor del ersätta piloter. Det är någonting som alla är intresserade av. Det går mycket fortare än vad även de som är intresserade av de här sakerna hade tänkt sig. En otroligt snabb utveckling. Det är lite grann som att vi rör oss in i science fiction-världen med stormsteg- Författaren och militärhistorikern Lars Gyllenhal i Rosvik- bara en kort bilresa från det jättelika provskjutningsområdet i Vidsel i Lappland. Sveriges radios reporter Sigrid Flänsborg var det som träffade honom där. Och hastigheten i utvecklingen av de fjärrstyrda obemannade flygsystemen- det är det vi talar om i konflikt idag. Bara vid en snabb sökning efter fenomenet i den virtuella verkligheten på nätet- är man beredd att ge Lars Gyllenhal rätt- att med den snabba utvecklingen och tillämpningen av drönarteknologin så rör vi oss nu in i en värld som för bara ett par decennier sedan varit rena rama science fiction. Här till exempel är musik som ackompanjerar Saabs presentation av sina vapensystem och bland dem de obemannade flyg som Saab nu utvecklar. Och språnget från Saab i Linköping till Robotförsöksplats Norrland som Witzel Test Range också kallas är inte långt. Faktum är att Witzels smeknamn Robotbyn betonas av den staty som Saab ställt mitt på torget där som tack för alla gjorda tester. Vad den föreställer statyn en robotmissile såklart. Men vi besök på Saabs enorma produktionsanläggning i Linköping i den verkliga verkligheten landar alla högt flygande fantasier i en mer krass forsknings- och försäljningsmiljö. Hej, hej. Hey. Hey. Mika Råsson, Sveriges Radio. Jag skulle... En, en Marie Karlsson. Hej, hej. Hej, Hej, hej. Det är ovämanade... det Ja, det har det. lagt. Det är oförmannad teknologi också. Ja. Men även... Eh... Hej, Marie. Hej igen. Marie Karlsson från Saabs pressavdelning blir avbruten hela tiden av dörrar med kodlås och kolleger. De låsta dörrarna och det faktum att Marie följer med i hela besöket är ett tecken på att Saabs flygindustri har många hemligheter. Både affärs- och försvarshemligheter att bevara. Till slut låtsas jag in i ett kalt konferensrum. Okej. Okay. Ja konstiga grejer i mitt rum. Jaha, okej. Okay. Mats Pannberg heter jag och är marknadschef och tillika ansvarig för framtida produkter inom affärsområdet Aeronautics på AB. Och Aeronautics jag har jag fått förklara för mig. Vad, vad är det? Det är, är det området som framförallt jobbar med flyg. Mm. Mm. Och nu då senast o, även obemannat. Absolut. Vi har jobbat med obemannat under i storleksordningen 10-15 års tid och vi har flugit allt ifrån mindre farkoster upp till något större och det senaste då i det exemplet är just neuronprogrammet som vi hade avteckning av nu nere i Frankrike här i januari. Nevron, ett verkligt prestisprojekt kring framtidens obemannade stridsflyg. Ett samarbete mellan sex europeiska nationer där Saab svarade för flygplanskropp, radarosynlighet så kallad stealth, mjukvaror med mera. Ett miljardprojekt till ovärdelig hjälp för framtida utveckling medan på Saab. Obemannade farkoster kommer i växande grad att, att komplettera det bemannade flyget både inom civila områden- och militära områden. Om vi stannar vid Neuron-projektet Vad förväntar man sig att Neuron ska kunna göra? Ne Neuron är, är framtagen då för att vara ett demonstratorprogram, det vill säga att, att demonstrera teknologi. Och den applikation man har valt här då det är attack. Så det är egentligen ett obemannat attackflygplan. Finns det en efterfrågan på den här typen av produkter som Neuron då är en demonstrator för i Europa? Som du säger? Ja, på sikt tror jag det, det kommer att kunna finnas det som ett komplement till, till det bemannade flyget. Mats Pallberg säger att nevron i sig bara var just ett forskningsprojekt. Det blir bara ett exemplar som kommer att provflygas just i robotbyn Vidsel. Men produktionen av radarosynliga obemannade stridsflyg av nevron typ planeras som sagt redan i USA. Och bara för någon vecka sedan förhandlade Storbritannien och Frankrike om att ta fram en gemensam superdrönare av nevron typ och Kina är redan på gång. Men den stora efterfrågan i Europa nu gäller drönare för övervakning. Och spaning, säger Mats Parnberg. Jag tror att den nästa stora åtminstone, om vi, vi sitter i Sverige och tittar på det här, så tror jag det är framförallt inom spaningsområdet. Jag tror att vi hittar, kommer att finna obemannade farkoster annat än de taktiska då som vi redan har idag och opererar ner i Afghanistan. Men det, ja, det vad är vad för taktiska spaningsfarkoster? Taktiska spaningsfarkoster är, är de som är mer direkt ute på stridsfältet. Vilka har vi aktiv tjänst i Afghanistan? Det är UAV 03 heter det systemet som är byggt av, av vi har köpt från, från USA själva farkosten. Däremot all bildtolkning för är någonting som, som vi har gjort och vi har då levererat det här systemet till, till Försvarsmakten. UAV 03 kallar Saabs marknadschef den spaningsdrönare som kommit i bruk i den svenska Afghanistaninsatsen. Örnen kallar försvaret den. Lite mer av estetik där kanske. Men Saab startar nu försäljningen av en ny helt egen drönare för övervakning och spaning. Fornordiskans ord för sköld. Skeldar har gett namn åt den. A Skeldar UAV can at great speed and agility with its high-tech sensors detect, locate and identify the enemy. This makes it a very useful tool for the commander and his troops. Så låter en av reklamfilmerna för en fjärrstyrda obemannad helikopter som är skäld. Väld ute i hallen där en modell står uppställd märks tydligt marknadschefen Max Panbergs enthusiasm. Den, den kan we loft in ungefär fem timmar. Mm. Vad utrustas den med? Olika typer av sensorer. Det som sitter här nu är en elektrooptisk sensor, en kamera, videokamera. Och det är en IR-sensor, det vill säga att du kan titta när det är mörkt. Men man kan tänka sig att sätta olika typer av radar sensorer under för att titta genom markvegetation eller vad man nu väljer att göra. Man kan sätta olika sensorer för, för så kallade sniffers som kan lukta sig till var det finns bomber. Det eller, eller hörde ju att man i Arizona hade någon form av sådana här sniffer som luktar sig till okay. människor. Ja, jo. Alltså för att spåra migranter helt Absolut. enkelt. Och just nu står vi på backen. Det står engine off det här i displayen. Håkan Ekström har varit med och utvecklat markstationen, den kontrollenhet på backen som styr skäldar. Och han visar de olika skärmar med kontroller, karta och bild från helikoptern som utgör stationen. Att nu när vi har startat motorn, ja då kan vi ju stänga av motorn. Men å andra sidan kan vi också göra en take-off då. Då ser vi att man, de, de kommandorna blir möjliga. Är det, ja, det, det är så här enkelt? Det ser ju som helikopterflygen för dummies. Ja, jo, men lite så här ju. Nej, <laughs> ja, men det är ju... Det är faktiskt det är så här enkelt. Skeldar ser ut att vara ett mycket lättanvänt system. Flygning och styrning av sensorerna sker genom klickningar på kartan. Point and fly samt point and look. Peka och flyg och peka och titta kallas det alltså. Och just sensorerna är avgörande för nyttan med systemet betonar Håkan Ekström. De har ju en upplösning som ligger någonstans mellan 5-10 cm på 1000 meters avstånd Okej, på en kilometer avstånd så mm. kan jag gå in på 5-10 mm. cm ja, här. Ja, så exakt. du kan få ja, man kan, man kan en, en, man kan helt enkelt en Inte riktigt så, men, men du, kan, du, kan ju, du kan identifiera vad, vad en person har i handen egentligen Om um det är om det är ett vapen eller om det är ett verktyg eller vad det nu kan vara. På den nivån kan du säga då. Du jobbar ju med marknadsföring av det här systemet då. Mm. Vem marknadsför man det här mot? Mm. Ja, alla. Det är, det är väldigt många som vill prata om det då. Då har man ju blåljusmyndighet, så vill säga räddningstjänst, polis, eh, även andra saker som kustbevakning och så vidare. Då. Sen kommer ju till då privata saker som, som skogsbolag och kraftbolag och sådana saker. Då. Civilt så är man intresserad och man ser ju en jättenytta på det här. Det är, det är lite kul när man träffar en brandinsatsledare eller något sånt där, eller en räddningsledare helt enkelt. Så de, de fastnar ganska snabbt för De förstår ju direkt vad de skulle vilja ha det här till. Då, polis likadant då. Håkan Ekström som jag träffade vid besöket på Saab Aeronautics i Linköping. Hans jobb är alltså att marknadsföra Saabs nya obemannade fjärrstyrda skäldar och menar att intresset för förarlöst flyg är stort. Han får medhåll av Tommy Silbering, chef för drönaravdelningen på israeliska IAI Israeli Aerospace Industries som talar om en veritabel guldrusch för Här finns pengar att tjäna och företag söker sig dit där pengarna finns till drönarindustrin. Det statliga Israeli Airspace Industries med 17 000 anställda är Israels största företag och en av världens ledande tillverkare av obemannade flygande farkoster. Företaget är också en av pionjärerna på området. Förra lösa plan testades första gången i kriget mot Libanon 1982 och har sedan dess blivit en allt viktigare del av det israeliska flygvapnet, senast under Gazakriget 2009. Konflikts Daniela Markvart ringde upp Tommy Silberling på hans arbetsplats in till Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv. För att lösa plan har gått från att vara bisak till att bli huvudsak i världen, säger han. In the var UAVs were really uh, something on the side, like a bonus, okay? Today, UAVs is part of the main force. Everyone today, when you look at the multi-year budget, wants UAVs. Uh, and the reason is because they are saving lives. De här planen räddar liv. Soldater på marken är bättre förberedda med information från spaningsflygningar och piloter kan undvika riskfyllda flyguppdrag. Så nu vill alla ha förarlösa plan, hävdar Tommy Silbering, chef för Mallat-divisionen på Israel Aerospace Industries, där den här teknologin utvecklas. Förut skrattade man åt oss, berättar han. Det där kan väl aldrig fungera, menade kritikerna. Men nu, när stater är pressade att hålla nere sina militärutgifter och den nya teknologin erbjuder vad som beskrivs som billiga, effektiva och säkra lösningar ja, då får Tommy Silbering och hans medarbetare åka jorden runt för att visa upp sina farkoster. Vi Afghanistan, so Germany, Australia, Kanada, Spanien, Frankrike. The world. Våra plan finns runt om i Afghanistan. De har köpts av Tyskland, Australien, Kanada, Spanien, Frankrike USA. De använder sig Indien och förstås i Israel. Tommy Silbering listar några av de drygt 50 länder som har köpt israeliska förelösa plan. Framförallt används planen för militära ändamål, men intresset växer mycket snabbt för civila syften, till exempel gränsövervakning. basically UAVs can help a lot to make a safe border and to control illegal immigration and also illegal merchandise. Så att man kan kontrollera Unwanted uh, aktiviteter. Planen som utrustas med flera olika övervakningssystem- där ibland vanliga kameror, värmekameror, radar, avlyssningsutrustning- de är till stor hjälp för att kontrollera varusmuggling och flyktingar- oönskade aktiviteter som Thomas Silbering kallade. det. Och det fick han tillfälle att demonstrera i Grekland i höstas under en uppvisning för EUs gränsbevakningsorgan Frontex. Där letar man efter effektiva sätt att övervaka EUs långa yttre gräns berättar Edgar Bugels som är chef för forskning och utveckling på Frontex huvudkontor i Warszawa. Vi söker efter system med lång uthållighet som inte behöver landa för att tanka, byta piloter eller underhållas lika ofta som vanliga flygplan eller helikoptrar. Ja, uh, yeah, if you can imagine that a, a manned aircraft uh, has certain limitations. Uh, for example, the uh, the range, uh, the patrolling time, this is relatively limited. So we are looking into... Technologies has could improve this kind of endurance of aerial surveillance. Edgar Buguls vill gärna framhäva att bättre övervakning handlar om att rädda liv, till exempel genom att snabbare kunna hjälpa flyktingar som hamnat i sjönöd på Medelhavet. Att samma typ av föra plan på andra håll används för att döda även civilpersoner som vi har sett i bland annat Afghanistan och Pakistan, det påverkar inte frontex ställningstagande. Planen är bara en plattform. De skulle lika gärna kunna vara en ballong, en satellit eller en radar, säger Edgar Bugles, och påpekar att också vanliga flygplan kan användas för olika ändamål. Men han medger samtidigt att användningen av drönare för gränsövervakning är kontroversiell och kan behöva förklaras ytterligare. Jag tror att det finns, och det är också en av de gränserna som du kallar, att det finns rörelse för att en som sällan behöver motivera användningen av förelösa plan är Randy McDaniel, biträdande polischef i Montgomery, Texas. I often have people walk up to me and, and during the conversation say you know, I read about your helicopter, and you know, I think it's a great thing to have here in Montgomery County. And you know, I think it's great that Montgomery County Randy McDaniel möter ofta medborgare som är stolta över att Montgomery som ett av de första polisdistrikten har skaffat en egen drönare som i dagligt tal ofta kallas helikoptern. Det är en och en halv meter långa och drygt 20 kilo tunga planet har stått redo i en månad men ännu inte kommit till användning. Ändå ser Randy McDaniel många möjligheter framöver. Till exempel vid trafikolyckor där farligt gods spilts ut, eldsvådor eller vid ingripande mot misstänkta brottslingar som barrikaderat sig att spana efter flyktingar, vilket allt oftare sker med hjälp av drönare i gränstrakterna till Mexiko, är inte aktuellt för Montgomery som ligger längre norrut. Däremot kommer vi att kunna söka efter vandrare som gått vilse i våra stora naturparker, berättar McDaniel stolt. Och kritiken mot att planet skulle kunna användas för att spionera på människor slår han bestämt ifrån sig. Our agency does not spy on people. We work criminal investigations on suspected criminals. It's not really designed to be flying around all day and all night just seeing what there is out there to see. So, you know, it's not like we're going to be using it to, to look in people's backyards and see what they're doing in their hot tubs or pools. A, we don't care, and B, we don't have the time to do that. Vi bedriver spaning mot kriminella i brottmål. Vi har inte tid att spionera på folk i badkaret, sa deputy sheriff, biträdande polischef Randy McDaniel till konflikts Daniela Markvart. Och McDaniel var stolt över att distriktet Montgomery, Texas nu skaffat sin första fjärrstyrda obemannade flygfarkost, sin första polisdrönare. Och som sa i inslaget har den amerikanska Tull- och gränsskyddsmyndigheten redan skaffat åtta stycken Predator-drönare för spaning längs gränserna. Fem patrullerar regelbundet gränsen mot Mexiko utrustade med kamera, mörkersikts och luktsensorer, så kallade sniffers som vi nämnt tidigare i programmet. Enligt planerna ska gränsskyddet i USA totalt ha 24 stycken drönarsystem senast 2016. Och EUs motsvarighet Frontex håller alltså precis nu på att välja drönarteknik också. När det gäller Europa så är annars Storbritannien det land som hunnit längst i användningen av drönare både för militärt bruk men också i planeringen för civila drönare. En av dem som har engagerat sig för att väcka opinion kring problemen med den ökade användningen av obemannade flygsystem är Chris Cole, som för två år sedan var medförfattare till en rapport med namnet Convenient Killing: Armed Drones and the PlayStation Mentality. Bekvämt dödande: beväpnade drönare och PlayStation-mentaliteten på svenska. Cole driver sedan dess webbplatsen Drone Wars UK, där nyheter och statistik om användningen av drönare ständigt uppdateras. När jag har fått tag på Cole på mobilen säger han att de 30:e olympiska sommarspelen i London i sommar snabbar på användningen och utvecklingen av drönare i Storbritannien. And there is a real push to enable drones to fly in civilian airspace for security and surveillance purposes. And I suspect that's where the military companies see the real market for drones as being. Security surveillance and, and border surveillance and such things. Yes, indeed. Yeah. Okay, But hasn't the technological development of drones anything potentially positive about it? Um Yes, I mean, I think uh, one of the things that the military say that they're good for is for kind of, you know, dirty and dangerous and dull work. Antidrönaraktivisten Chris Cole håller med om att visst finns det bra positiva möjligheter med utvecklingen av obemannade flygsystem också. Spaning för att underlätta räddningsaktioner eller släckning av bränder eller tråkig monoton övervakning av kraftledningar som skulle kunna göras effektivare och billigare med drönare. Men Cole säger samtidigt att de aktörer som dominerar utvecklingen av drönarteknologin har sina intressen främst i vapen- och säkerhetsindustrin och civilt är det då framförallt fjärrstyrd flygövervakning som kommer och det går fort säger Cole som fick en chock när han ställde frågan till brittiska luftfartsmyndigheten hur många som beviljats flygtillstånd för övervakning med drönare. We found that about 50 to 60 licenses are granted to companies each year for, su for surveillance for, for use of drones in civil airspace. 50 uh, we... to 60 per year? Per year. Yeah. Oh my god, companies. that's a lot. Yes. That is a lot. We were surprised. That's about 10 times the amount. We thought there would be a handful, but there are 10 times the amount of blanket permissions given out than we thought. That that is of a worry, you know, about who is controlling these trans... 50-60 till tillstånd per år till olika civila företag och myndigheter för obemannad flygning i brittiskt luftrum. Det väcker oro, säger Chris Cole. Luftfartsmyndigheten ser bara till flygsäkerheten men har inget ansvar för att kontrollera vad de företag och myndigheter som fått tillstånd sen använder drönarna och deras övervakning till. Det finns en mängd integritetsproblem här hävdar Cole och de problemen bara växer med antalet privata operatörer av drönare. Den amerikanska regeringens beslut att tillåta drönare i det egna luftrummet inom loppet av bara tre år skyndar på en redan okontrollerad utveckling, säger Cole. Och uh, så so ser se en massiv expansion av drönare i USA över de nästa tre åren. Och färgen är... Men även om planerna på civil användning av drönare ger Chris Cole anledning till oro så är den viktigaste frågan den militära användningen av drönare. Det så kallade kriget mot terrorismen och det faktum att inga egna liv riskeras gör att de obemannade fjärrstyrda drönarattackerna snabbt ökat i användning, säger Cole. Vi that there are drone strikes in Yemen, and Somalia and Afghanistan. Storbritannien har köpt ett tiotal amerikanska Reaper eller liemans system på svenska och har med dem utfört långt över 200 väpnade attackuppdrag i Afghanistan. Men trots att attackerna nu meras styrs från brittiska flygvapnets RAF:s bas i Waddington på Englands östkust är det oerhört svårt att få ut information om attackerna säger Chris Cole. Particularly here in the UK there is very little information about how the UK is using drones in Afghanistan. Vi know there have been something like 230 drone av by British Reaper drones in Afghanistan. Vi har försökt ta reda på men får inte veta någonting om hur många och vilka som fallit offer för de brittiska drönarna, säger Cole. Men det är klart att drönarna har gjort slagfälten större, hävdar han. För övertron på precisionen hos de fjärrstyrda attackerna gör att man nu slår till i tätbebyggda områden som man tidigare dragit sig för att bomba. Och vad som visat sig efter de amerikanska attackerna i Pakistan, där det ändå går att få fram viss information, så växer de civila oavsiktliga offren i antal. Och Cole menar att det just är teknologin som orsakat de här nya slagfälten och offren. Are that, you know, that, that -Drones är som att de är no different from an F-16 or any other fighter aircraft but they are very different in that they can be used in a very different way. The fact is that there have been many more targeted killings or assassinations now because of drones. Drones enable this activity to take place much more easily. <laughs> De obemannade flygsystemen, drönarna, ja, de skiljer sig från andra gamla vapensystem som till exempel bemannat flyg. För att den fjärrstyrda lågriskteknologin möjliggjort taktiska val som nu gör att antalet döda i uppsökande attacker bara ökar. Och det gör att Storbritannien satsar stort på nästa generation drönare. En typ, den solenergidrivna höghöjdsdrönaren C4, slog nyligen rekord med 14 dagars oavbruten flygning på hög höjd. Mantis kallas en annan drönare under utveckling och den liknar Neuron som vi talat om tidigare i programmet. Taranis heter ytterligare en annan drönare som väntas bli snabb jätteriven, osynlig på radar och med möjlighet att självständigt agera. Och tillsammans med Israel har britterna utvecklat sin nya spaningsdrönare Watchkeeper. Inget som gör aktivisten Chris Cole lugnare. Well, for me, there are the two big concerns. The firstly are the secrecy, the, the, the lack of public accountability for this real change in, in the way that, that our airspace is being used here in, in Europe. And the second is, you know, will this make warfare, will this make armed attacks much more likely in the future because there is so little cost to undertaking armed armed attacks now with armed drones? Bristen på insyn och kontroll i en utveckling där nytt obemannat flyg kan komma att användas till övervakning i vårt eget luftrum och på andra håll i världen leda till en upptrappning av väpnade konflikter oroade Chris Cole. En av ledarna för ett brittiskt nätverk i protest mot drönare och upphovsman till webbsajten dronewars.uk. Och att teknologin med obemannade system för flygattacker lett till fler döda i Pakistan, ja, det råder det inget tvivel om. I den nordvästra delen av landet, i den halvautonoma del mot gränsen till Afghanistan som brukar kallas FATA, eller Federally Administered Tribal Areas, i det här berga området har USAs säkerhetstjänst CIA nu snart tio år drivit ett fjärrstyrt krig med missilbestyckade drönare. Attacken har varit kontroversiella från början men eftersom regionen är så otillgänglig och kriget så hemligt är det först nu som man kan börja skönja konsekvenserna av drönarkriget. Konflikts Ivar Ekman börjar sitt sökande inte i skyarna över fatta regionen, utan i cyberrymden. Hello, everyone, and welcome to the first ever presidential Google Plus Hangout Live on Youtube. I'm Steve Det vi har här är ett direktsamtal med USAs president Barack Obama på videotjänsten Google Plus som gick av stapeln i slutet av januari i år. En kvarts miljon amerikaner besökte Vita husets Youtube-kanal och fick chansen att skicka videofrågor till presidenten. En av dem var Evan i Brooklyn som frågade om just drönare. Mr. President, since you took office, you ordered more drone attacks in your first year than your predecessor entire term. Evan i Brooklyn säger att president Obama beordrade fler drönarattacker under sitt första år som president än vad George W. Bush gjorde under alla sina åtta år vid makten. De här attackerna dödar många civila, så hur tror Obama att de hjälper USA? and also even in Brooklyn. ...how you feel they helped the nation and whether you think they're worth it. I want to make sure that people understand actually drones have not caused a huge number of civilian casualties. Uh, that for the most part, they have been very precise precision strikes against Al-Qaeda. I think that there's this perception somehow that uh, we're just sending in a whole bunch of strikes uh, willy-nilly. It is important for everybody to understand that this thing is kept on a very tight leash. It's not a, a, a bunch of folks in a room somewhere just making decisions. Drönare har inte dödat många civila. Det rör sig om precisionsattacker riktade mot al-Qaida, svarar president Barack Obama. Kontrollen över drönarkriget är hård. Det här är inte några typer som bara sitter i ett rum och bestämmer vem som ska dö. Obama fortsätter. Obviously a lot of these strikes have been in the, the fatah Uh, and going after al-Qaeda suspects who uh, are up in very tough terrain along the border between Afghanistan and Pakistan, uh, for us to be able to get them in another way uh, would involve probably a lot more uh, intrusive military actions than the one that we're already engaging in. Uh, that doesn't mean that we shouldn't be careful about how we proceed on this. Många av de här attackerna sker i Fatah, i Pakistan, mot Al-Qaida som gömmer sig i svår terräng. Om vi inte skulle använda drönare skulle vi behöva använda mycket mer öppna och inkräktande militära metoder, säger president Obama. När han sa det här den 31 januari i år var det första gången som någon amerikansk regeringsrepresentant överhuvudtaget erkände att USA alls använde drönare i Pakistan. Hela verksamheten, vem som dödas, när, hur, av vem och kanske framförallt varför är hemligstämplad och något som aldrig kommenterats officiellt förrän Obama sa det han sa. Och just den här bristen på officiell information är något som människorättsadvokaten Shahzad Akbar kämpar med och försökt göra någonting åt, säger han när hon når honom i hans hem i Islamabad. One thing which is really is Eftersom det är så svårt att få information om drönarattackerna var de sker, vem som dödas och så vidare, har vi haft ett projekt där vi delat ut kameror till folk som bor i Fata, berättar advokaten Shahzad Akbar. En av dem som fick en kamera var Tarik Aziz. Tariq Aziz was Tariq Aziz var en 16-årig pojke från en by nära staden Mirali i norra Vasiristan, som är en del av Fata där många av drönarattackerna skett. Shahzad Akbar hade kommit i kontakt med Tariq eftersom en av hans kusiner dödats av en drönare. Och Tariq ville gärna hjälpa till med att ta bilder. Han var stolt över att han hade en gammal dator hemma, berättar Akbar. För att få mer träning kom Tariq Aziz till Islamabad i slutet av oktober förra året. Samtidigt som Shahzad Akbar tillsammans med några andra människorättsorganisationer anordnade ett stormöte, en jirga, för att diskutera drönarattackerna. And right after that when he left, two days later, uh, he, along with struck by the drone, uh, and they were obviously killed. Två dagar efter att Tariq Assis hade lämnat stormötet i Islamabad satt han sig i en bil tillsammans med en ung kusin. De skulle åka och hämta Tariks moster. På vägen träffades bilen av två missiler avfyrade från en drönare och båda pojkarna dödades berättar Shahzad Akbar. Has there been any uh, official explanation as to why his car was struck? No, there is no official statement ever. The CIA, they don't say anything about actions. Som alltid har tystnaden från CIA varit total, säger människorättsadvokaten Shahzad Akbar i Islamabad. Akbar tror inte att Tariq Aziz död har något med hans deltagande i mötet i Islamabad att göra. Tvärtom. Avrättningen visar snarare hur lite CIA faktiskt vet om vad de håller på med i Pakistan. This case is an ideal varför dödar man någon som två dagar tidigare var med på ett möte i Islamabad under Shahzad Akbar? Om Tarik Assis var terrorist, hade man lika gärna kunnat gripa honom? Nej, Tariks fall visar bara hur arroganta amerikanerna blivit av sitt drönarkrig. Kriget är för enkelt, säger Akbar eftersom så lite information kommer ut från fatta kan man ägna sig åt att döda folk nästan urskilningslöst säger människorättsadvokaten Shasad Akbar i Islamabad men Information har faktiskt börjat komma ut, om än långsamt och i små portioner. Den brittiska organisationen Bureau of Investigative Journalism, som är knuten till City Universitetet i London, har ett projekt som studerar drönarkriget i Pakistan och har upptäckt en hel del besvärande fakta. Berättar en av organisationens journalister, Pratap Chatterjee. We've discovered that there have been, you know, something like 300 strikes in Pakistan. 85% av president Obamas time. In fact Det period they, they där de har hittat bevis för fler än 300 drönarattacker i Pakistan med en sammanlagd dödssiffra på mellan 2500 och 3000 personer. Av dem har uppemot 800 bevisligen varit civila, berättar Pratap Chatterjee på The Bureau of Investigative Journalism i London. Bland dem finns 175 barn. Chatterjee har själv besökt Pakistan och träffat offer och säger att effekterna av drönarkriget är mycket större än bara den rent materiella och fysiska förstörelsen. I mean you could imagine that if there was a drone flying over your head all day all night, sometimes a couple, sometimes three or four and you know that uh, those drones carry missiles so that they will fire folk i nordvästra pakistan lever sina liv i skräck säger pratap chatterjee tänk dig själv om du hade en eller två eller tre drönare som hela tiden svävade ovanför ditt huvud drönare som hade dödat vänner och grannar och folk i grannbyn den känslan föder rädsla och raseri, säger Chatterjee. Han ser också allvarligt på vad drönarna gjort med USA:s sätt att handskas med pakistaniers allra mest grundläggande rättigheter. Rätten till liv och till en chans att göra sin sak hörd. Att USA gjort sig till bödel på distans på det här sättet det är farligt för alla inblandade. Det är en väldigt Thing to say: these people are militants because they've spoken out against America. These people are terrorists, and these people are Taliban, and these people are innocent. It's a very dangerous assumption. These are people, and they have been targeted by somebody who has uh, firepower beyond anything that they can counter. They have never been before a jury. Uh, they have never been allowed to uh, present their side of evidence, but they have been killed. This De som dödats av amerikanska drönare har inte fått någon rättegång, ingen dom, bara avrättats. Det är mord helt enkelt, sa Pratap Chatterjee, en av journalisterna anslutna till Bureau of Investigative Journalism i London. På deras webbsida uppdateras löpande statistik över drönarattacker, trender och tendenser i de fjärrstyrda krigen. och Där redovisar byrån också den information man lyckas komma över vad gäller offren för attackerna. Konflikt har idag handlat om bland annat det, de utmaningar som en ny teknologi för obemannad fjärrstyrd spaning och krigföring från luften ställer våra samhällen och våra rättssystem inför. På vår hemsida hittar ni förutom länken till nyss nämnda Bureau of Investigative Journalisms hemsida också hela intervjuerna som nedladdningsbara poddfiler med Chris Cole och Pratap Chatterjee som ni hört delar av i programmet idag. Och så länkar mer information och tidigare upplagor av konflikt med extra material. Allt detta på wwwsrse p konflikt Konflikt är slut för idag. Vi är tillbaka nästa lördag med frågor om Europas hållning till ett hårdare Ryssland inför valet där. Producent idag var Ivar Ekman, tekniker Brady Chauvier. Jag heter Mikael Olsson.